Знай кожен своє місце в хоругві Той, хто попереду у два боки дивиться, той, хто збоку, тільки в один. Отож передай Івашкові прислужичу, хай з заходу пантрує. По Олеську випаде перший удар, а решту залишіть мені Йди, любомудре. На другий день заспокоєний Ягайло. Вступав до замку Гедеміна в супроводі надвірних литовських лучників, яких вислав на зустріч королеві Сведригайло. Молодший брат запевнив старшого у своїй вірності польській короні. Перед королем Олесницьким і їх почетом широко відчинилася брама, та надто швидко зачинилися і підозріло скриготнув ключ у замку. Дитинець умить оточили литовські ратники і наказали королевській охороні скласти зброю. «Великий князь Видригайло просить вас до тронного залу», – вигукнув каштелян, насмішкувато поглядаючи на статерилих можновладців. Їх самих, немов бранців, завели до порожньої з готичним склепінням зали, вистеленої шкурами. Біля стола для гри в кості стояло крісло на оленячих ногах. Замість билиць – турові роги, за спинку правила лосина Корона. З бокових дверей у повному військовому обладунку вийшов крижастий Свидригайло. За ним Михайло Юрша, Василь Остроський, Олександр Ніс і Семен Кузький. Гольшанський Князь, немов після тяжкої роботи Опустився у крісло І довго мовчав Не дивлячись на Ягайла І Олесницького Мав він вигляд рисі В якої лапи напружені до хижого скоку Що ж, королю І ви, ваша ексцеленція Врешті промовив Яхидно Свидригайло Не запрошуючи навіть сісти Своїх недавніх поволителів Несподіванку я вам зробив, чи не так? Тож благослови мене на велике князівство, ваш Мостєгайле. Не хочеш? Тоді ось що я скажу тобі, брате. Я провів у тюрмі багато років. Ти ж пробудеш у найглибшій тракайській темниці до свого скону, якщо не віддаси мені поділля, якщо не заприсягнеш що твої війська не ступлять на Східний берег Бугу, ні на Північний берег Дністра, якщо не пошлеш гінця зі своїм листом до державця Кам'янецького замку, щоб віддав ключі Федору Остроському, який уже вирушив на Поділля. Свидригайло мовк, якусь мить потішався з розгубленості польських повелителів, Потім вів далі. «Моя панове рада», – показав рукою на князів і бояр, що стояли позаду, «проголосили мене вчора великим князем, а завтра я стану королем. Поки ти безсонно ждав смерті Вітовта, мені теж не спалось. Мені вже склали омагіум». Майже всі литовські і руські князі та бояри. На півдні вірним мені буде молдавський господар Олександр. На півночі зіпрусь облікуть Бориса Тверського. З Руздорфом уклав трактат. А з Чехів покличу Коребута. «Я сильним став королю, чуєш?» Свидригайло затиснув у руці Буздиган, прикрашений на головці з рівними пластинками. «А коли ти не погодишся на мої вимоги?» Він рвучко схопився з крісла і підійшов у притул до короля. «Я зроблю з тобою те, що зробив ти колись із Кейстотом. Сідайте до столу, ваш мості. Ось вам пера, чорнило, папір. Подай єпископу причандалля, князю Семене, Ягайло безмовно з кляними старяними очима поглядав то на Свидригайла, то на Олесницького. Краківський єпископ, навдивовижу спокійний, кивнув королеві головою. «Присягайте і пишіть, що від вас вимагається, ваше світлосте». «Ви, ви пишіть, ексселенція», – простогнав король. Коли Ягайло і Олесницький вийшли з залу у супроводі стражників, Свидригайло, невтримний у своїй втісі завзяту нарешті владу, розкотисто зареготав, але різко змовк і за хвилину проказав твердо Вертайтеся у свої замки, панове, готуйтеся до битв. Король перейде і Бу, і Дністер. Потім довго мовчав, обличчя його судомила Навальна лють. Він підійшов широким кроком до Гольшанського і потряс його за вилоги жупана. Куди дівся Жигимонд Кейстутович, якому служиш? Чому не присягнув мені на вірність? Великий князю, відвів Гольшанський свидригайлові руки. Не подоба тобі загравати з Борисом Тверським, запеклим ворогом католиків? Ти забув, що литовські князі – римського віросповідання. Що робить тут Борисова сестра Анна? У два боки шарахайся, на який же станеш? Тут стою, тут, заревів князь і стишився, поглянувши на Гольшанського і Юршу що стояли один навпроти одного у понурій тяжкій мовчанці. «Панове!» мовив лагідно. «Тиран помер? Почнемо ж ми по-новому правити? Щоб по ньому, який чвари сіяв, і духу поганого не залишилося!» А втім, захиталася завіса на дверях, до тронного залу вбіг маленький чоловічок, лементуючи. я! «А я, а я, куди дінусь?» «Генне!» – вдарився у полис Ведригайло. «Не взяв тебе чорт до розсолу, не візьми до юшки!» На Михайла Осташко каліграф, повернувшись увечері до своєї кімнати, яку наймав у купецькому гості, записав у книгу таке. «Зрозумівши цесарською звітовтом лігу, «Же дві корони посилає Сигізмунд, одну Вітовтові, а другу Юліанні, жоні його».